السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونادوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصلخ الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اذن الله بيني وبينياكم انا ايها الناس عباد الله اولا اوصي نفسي واوصيكم بتقوى الله عز وجل انه قد فاز المتقون ايماط وجه الله اولياء يوتinaushia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni sola zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Tupo katika kumi la pili la mwezi mtukufu wa ramadhan Kumi la katikati ni juzi tulikuwa na shauku kubwa sana ya kumkaribisha mgeni mtukufu mwenye baraka mwezi mtukufu wa ramadhan mgeni akafika na kumi la mwanzo lika, likaisha na sasa tupo katika kumi la katikati kumi la pili ne hivi karibuni tu tutaingia kumi la mwisho na mgeni huyu ataondoka Tunsha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutumie fursa za kuipata Ramadhani tuliokuwa tukiisubiri kwa shauku mbali mbali. Hasib nafsek maadha kadhamta fi ashr awwal Ihisabu nafsi yako. Ni kipi umechanguliza katika 10 la mwanzo ikiwa umechangulizaheri basi fahamu ya kwanza fahamu ya kwamba 10 la pili linaheri zaidi kuliko 10 la mwanzo na 10 la mwisho linaheri zaidi kuliko kumi la katikati pili hesabu nafsi yako ewe mja wa Allah subhanahu wa Ta ta'ala ikiwa katika kumi la mwanzo kulikuwa na uzembe basi kuna nafasi ya kutengeneza tupo kwenye pili na tunaelekea katika kumi tatu na kuimaliza Ramadhani ayuha nasu Allah hotuba yangu ya leo nitaikumbusha nafsi yangu pamoja na kukumbusheni ndugu zangu yui aswala zima la atanafus fi ramadhan kushindana katika mwezi mtukufu wa ramadhan kushindana katika mwezi mtukufu wa ramadhani allah subhanahu wa ta'ala alipozitaja neema za pepo na kawazungumza watu wa peponi mwisho kuna maneno aliyasema ambayo katika safari yetu ya hutuba yetu inal abraru fi na'im ala alaraikin nadhurun ta'rifu fi wujuhim hitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafa Allah subhanahu wa ta'ala amejitaja neema za peponi na akawataja watu wa peponi akasema hakika watu wema wapo katika neema ya pepo hakika saving inevitable watu wema watakuwa katika neema ya pepo alalaraiki al yamdhurun watakuwa katika viti vya enzi wakiwa wanatazama neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ta'rifu fi wujuhihim nadhratan na'im Utawatambua watu wa peponi katika nyosha zao wakiwa na mngao unaodhihirisha neema walizopewa yustawna min rahiqin maftum watanyeshwa katika pepo kinywaji cha rahii ambapo tafsiri wa Qurani umetafsiri tafsiri mbali, mbali. wakasema rahii ni moja ya jina la kinywaji cha watu peponi ibn kathiri yakasema rahii ni khamr fil jannah ni pombe ya peponi mvinyo ya peponi watanywashwa kinywaji chenye thamani ambacho kitamu miski mwisho waisha kinywaji kuna muhuri wa miski kina harufu nzuri ya miski kisha Allah subhana wa ta'ala akatoa maelekezo kwa waumini baada ya kuteja yote hayo Fakala jalla wa'ala Wafi dhalika falyatanafasil mutanafisun kwa hayo tuliyozungumzia pepo na neema zake na watu wa peponi basi washindane wenye wa kushindana Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingi ametuhimiza kukimbilia katika mambo ya khairi fakala subhanahu wa ta'ala fas'au ila Allah Kimbieni haraka. Inapona diwa na haraka katika kuitikia utanyo Allah Subhanahu wa Taala. Wa qala jalla wa ala wasari'u ila maghfirati min rabbikum kimbieni kim katika msamaha wa Mola wa jannati samawati katika pepo ambayo upana wake ni mbinguni na ardhi bali Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha kufaulu na kutangulia kunaanzia duniani fakala subhanahu wa ta'ala was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun was-sabiquna nawale waliotangulia duniani kufanya mema na wale waliokuwa msaliwa mbele duniani kufanya mema asabiqun ndio hao hao watakaochangulia faulu siku ya kiyama fitanan taqat'il layl muzlima badira bil a'mal kimbiliyeni kutenda matendo mema fitanan taqat'il layl muzlima haijatokea kati kama usiku ujikiza kimbiliyeni kutenda matendo mema wasallam الpopup ان يحميزه عباده حج فقال الله عليه وسلم عجلوا الى مكه عجلوا الخروج الى مكه فان أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجه من بقوله وجها وكتكيلهه عباده الحج khuruja ila Maka fanyeni haraka tokeni mwende Maka mkatekeleze ibada ya haji fa inna ahadakum hakika sivigelevu mmoja wenu la jadiri hajui ma yu'rafu lahu ni kipi kinaweza kumtokea yeye mbele yake min marad au haja maradhi au haja hakika mmoja wenu hajui ni kipi kinaweza kumtokea mbele yake kati ya maradhi au hitajio? Maradhi akashindwa kutekeleza ibada ya haji na pesa alikuwa nazo. Lakini pia vile vile haja ni mzima lakini leo ana uwezo kesho akawa na mahitajio makubwa na pesa hii ila inaingia katika mahitaji. Ayuhana asii Asili yetu sisi Waislamu ni kuhimizana kuyakimbilia matendo mema hii nipo ujumla lakini inapoingia ramadhani ambao ni msimu wa Allah subhanahu wa ta'ala Na ndani yake kuna nafaahati nafaahati watu hulipwa zaidi watu hulipwa maradufu basi kuna haja sana ya sisi kuyakimbilia matendo mema anasema moja katika watu wema الحارث بن قيس رحمه الله تعالى اذا فتح لاحدكم باب الخير فليسرع اليه فانه لا يدري متى يغلق عن الحارث بن قيس رحمه الله تعالى ناسما بين دي موجهو انapofunguliwa mlango wa khairi بين anapafunguliwa mlango wa khairi fali yisra ilahi. Bas, ya huo. fa aljisra ilayhi basi afanye haraka kukimbilia mlango huo fane la jadiri hakika hafahamu. mataa yuko la ni muda gani mlango ule utafungwa kwake yeye sote tuna wajibu wa kukimbilia mlango uliofunguliwa na si siwingine ni mlango wa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani umefunguliwa mlango wa khiri. watu nafsi zao zimekuwa nyepeshi ya khairi watu nafsi zao zimekuwa nzito kuingia yashari hatujui mlango huu wa fursa ya ramadhani utafungwa lini kwa kisha ramadhani kwa haraka kama leo tupo ramadhani ya 14 imma kwa mmoja wetu kupatwa na umauti wa hafla tukimbilie kuyatenda yaliyokuwa mema Mwenye kukimbilia alama gani Nani mwenye kukimbilia? Tukiliacha hili jambo tukazungumza tu moyo kheri tukimbilieheri kheri sote tutaingia katika mlango huo Na sote nani ni wenye kukimbilia kheri sote tajidani ni wenye kukimbilia msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala lajeni almunafis yule mwenye kukimbilia khairi alama ya kuonyesha kwamba huyu anakimbilia khairi al-nadam ala ma fata min amal kwanza ni kujuta ikiwa atapitwa na matendo ambayo alikusudia kuyafanya atahasubu kuwa na majuto اذا hasala فيه Naks ikiwa atapatwa na mapungufu katika yale aliyokuwa amepanga kuyafanya aihangasha ibadallah yupi ulikuwa mpango wako kabla ya mlangu wa khairi kufunguliwa kila mmoja alipanga khairi takayoifanya kila mmoja aliweka natiba yake ya ibada. Huyu alisema mtasoma Qur'ani kadhaa. Huyu alisema mtatoa sadaka kiasi kadhaa. Huyu alisema mtawakilimu watu kiasi kadhaa. Leo tupo Ramadhani ya 14. Ukijafahamu kama wewe ulikuwa katika mashindano, ulikuwa kwenye kumilia Ni Nikujiangalia, je, umefikia malengo yako? Na baada ya kujiangalia umefikia malengo yako ikiwa unaendelea kujipa moyo kwamba zipo siku 15 mbele. haupo katika mlango wa kushindana Mwenye kushindana lazima ajute Nilipanga kwa siku nisome juzuu tano Nilipanga kwa siku nisome juzuu tatu Nilipanga kwa siku nisome juzuu moja alafu akasoma nusu juzuu baada ya kusoma nusu juzuu alijipa moyo au alijuta Hili Hirnishallim kila mmoja ajiulize baada ya kukosa kufikia malengo ya ibada husika aliyopanga kufanya mwezi mtukufu wa Ramadhani kipi kilitokea anadam watahassu majuto na masikitiko au alijipa moyo kama bado zipo siku zingine mbele ikiwa ulijipa moyo basi ujue wewe umeingia katika boru na moyo huo huenda ukaendelea kujipa mpaka kumi la mwisho na ikiwa kuna mpango madhubuti wa mpdhibiti haya masiku ikifika ramadhani ya 25 ule msemo wetu wa mambo mengi utakuwa si msemo bali utakuwa ni uhalisia mambo mengi kweli kwa nje familia kwaacho kwa na familia huu ndio wakati wa kudhibiti ratiba yako huu ndio wakati wa kutambua je mimi nipo katika mlango gani nimeitikia wito wa Allah wa kukimbilia khairi au najivuta vuta ntumbe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni mwenye kukimbilia Na natumwa Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe kuipata khairi hiyo الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس عباد الله اوصيكم مره ثانيه بتقوى الله عز وجل انه قد فاز المتقون tumehimizwa kuyakimbilia matendo mema tumehimizwa kuyakimbilia mambo ambayo yatakuwa sababu ya sisi kupata radhi za Allah subhanahu huwa ta'ala huu ni jumla wameelekezwa sheria moto sisi zinapokuja nyakati adhimu kama hizi tulizokuwa nazo nyakati za mwishi mtukufu wa ramadhani himizo la kukimbilia khairi linakuwa ni kubwa zaidi na yusia nafsi yangu na kukuhusieni ndugu zangu milango ya kheri imefunguliwa na hatujui milango hii itafungwa lini ni juu yetu kuyakimbilia ya yaliokuwa mema njoyo yetu kuyaendea kwa haraka itakayowezaubabisha sisi kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala watu wema walotangulia wana mambo ya ajabu mengi katika kuwa na ghira na pupa ya kukimbilia matendo mema wao walielewa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawa na yakidhinayo na wakatendea ya kazi, na wakatuachia usia mwingi sana sisi ambao tunalazimika kushikamana na usia wao ili tuweze kunufaika na nyakati bora kama hizi Al-Hasani Basiri rahimahullah ta'ala anasema اذا رايت الناس في خير فنافسهم واذا رايتهم في هلك فذرهم ومختار لانفسهم اناسما الحسن البصري اذا رايت الناس في خير بيد تكبون واحد خير فنافسهم basi shindana nao ingia kwenye mashindano ya khairi fanafisihum basi shindana nao waida raitahum fi halaka na ukiwaona watu umeingia katika jambo la kuangamiza fadharhum wa mhtarulianfusihum waache na yale waliochagua kwa nafsi yao waachie maangamizi yao na wale waliochagua kwa mshidao ayuha nasiballahu ni ipi hali yetu tunapoona watu katika sura mbili Tunapoona watu wanafanya mambo ya kheri na tunapoona watu wameingia katika mambo ya maangamizi ni ipi hali yetu sisi ndio wale wenye kusema fulani anafanyaheri kiasi fulani amejaliwa huyo majaliwa hayo si jambo dogo hilo ukoo fulani mejaliwa fulani kajaliwa. wewe haupo kwenye majaliwa hayo unajitoa kwenye majaliwa hayo fulani mejaliwa hatuna mnafasa Hatuna ushindani katika khairi. Hatuna wivu katika matendo mema. Matendo mema sisi ndio wa mwanzo kujivua. Na kusema wale wamejaliwa. Na shika ndogo hiyo. Ni majaliwa bwana. Kusema Qur'ani juzu 3 kwa shiku majaliwa. Kutoa sadaka vile majaliwa hayo. Mbona hatuwaambi majaliwa yao katika shari mbona hatuwaambi majaliwa yao katika mambo ya, ya, ya lahu bali katika mambo ya upuuzi lahu na shari sisi tunakimbizana nao hatusemi majaliwa hatupuuzi hatuondoi wivu kwao katika mambo ya kipuuzi bali imefika hatua mwislamu anaweza kujiona ni mshamba asipojua mambo fulani ya kibuuzi imefika hatua mtu anajiona yuko nyuma ya maendeleo ikiwa hatojua jambo ful fulani la kimadhambi maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala wametambua mwezi mtukufu wa Ramadhani kwamba huu ni mwezi unafursa kwa waumini ya kukimbili wakati Wakatuwekea programu nyingi sana tukawekewa vipindi na maudhui mbalimbali za pumbao tukawekewa vipindi kwenye mativi yetu tukawekewa barani za mazoezi tukawekewa barani za makombe maalum ijishuara ramadhani ikaa islamu mchana wanafunga usiku anaingia katika rafu paka saa 5 usiku saa 6 wanashinda katika upuuzi sio sisi ndioosema kwamba yale ya kwao oh. huu ni mwezi wa ibada baada ya qiyamu lail na kusanya nguvu ya kuamka kabla alfajiri nafanya ibada bali sisi tunafanya munafasa tunaingia katika upuuzi si sikto fanya mnafasa ndio wafatiliaji wakubwa wa ubuzi ayna ashi ibadallah ramadhani ni fursa ya kukimbilia khairi qala wa wahib bin wadid rahimahullah ta'ala amesema mwanachuoni wahib bin alwadi rahimahullah ta'ala inista'ata an la yuthbiqa ahadun fi alkhayr faf'al ikiwa utaweza asikutangulie yeyote katika khairi basi fanya hivyo ikiwa utaweza yeyote asitangulie katika khairi fanya hivyo na wanachuoni wafika usulu fiqh wakati ya kanuni wakasema itharun khair ila ghayr maqruuh Kuisukuma khair kwa mwingine ni jambo lenye kuchukiza Kuisukuma khair kwa mwingine ni jambo lenye kuchukiza umejiheskitini kuna mashafu moja umeiwahi wewe umefungua unasoma aniingia mwingine kafungua shelfu, kakosa mashafu, kkaa chini anamhangaika unafunga mashafu yako unampa yeye hili jambo linachukiza wewe ushitangulia katika kheri, kaa katika kheri hiyo bali sisi ndio wenye kutanguliza kheri kwa watu ikitangazwa kheri hapa mimi ndio wa kwanza kumaangalia waisamu sheikh msijee lu Luku mshaji umsikitini umesikia kwa sababu wanafunzi atakao bwana kalipe bwana umesikia bwana kanunue la wa fi dhalika falyatanafasuum utaweza ahada asikutangulie katika fanye hivyo sana katika mwezi wa ramadhani khair nyingi sana ni juu yetu kusikibia khairi ni juu yetu kuhakiki mimi naifikia khairi kabla ya wazangu sura ya kukibia khairi ni sura ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kwa yeye ndio aliyetulimiza katika khairi na ukijua ya nafsi yako ni nzito katika khairi Mombe Allah subhanahu wa ta'ala msaada na haya ndo maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahusia na kaja dua maalum Allahumma a'idni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika tuzehisabu na msizetu tuangalie na msizetu zina haraka ipi na poupa ipi panapozungumzwa na mayliki, na maelekezo ya mambo ya khair Je ni wenye kutangulia katika kheri au ni wenye kukimbia kheri Ramadhani ni mwezi wa kukimbilia khairi. Tuzikimbilie khairi. Tuzikimbie kheri kwa kadiri ya nafasi tulizo kuwa nazo. Kila moja kwa nafasi yake. Tuzikimbilie khairi kwa sisi kuwazuia wengine wasizifanye. Tutangulie sisi tuzifanye na tujue wachoyo katika kheri Kila moja ahakiki kheri hii na ifanya mimi na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba masahaba inasimuliwa ilikuwa hapokelewi mgeni isipokuwa kwa kupiga kura kila mmoja anamtaka kila mmoja anamtaka mgeni huyo ikawa sasa mgeni akifika kutoka maka anahamia madina inabidi sasa mjuma sallam awapigishe kura ziandaliwe kura pale atakayeshinda ndio adamchukua mgeni hatuwezi kwa mfano wao basi tujifadhalishe na wao naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeze katika khairi naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuekee mbali na shari naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongozee watoto wetu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا wa النار